Alebatetik, enpresen, enpresa bakotxaren laguntzea. Naibadu zu, uh, uh, enpresaria elduga uh, gureganat, eta nahedu zerbaitideki bertzaldia, edo uh, bertzaldetik norbait eldu zauku. Zer hor puntualki, enpresa bat laguntzen dugu, beren beharra betetzeko, izan ditezen beharra komerzialak, edo izanitezen ikerketa mailan, edo eroste bain lan, hor, erostketa mailan. Hor, enpresaren bizitituen eh, gune guziak, enziren segira enz enz enz enz enz betetzerat, eh, hor, eh, eskumen hortan. Best, beste eskumen bat, eh, eta hor, dira, beraz enpresen mulzoen laguntzia. Eta beraz balorean katia, bizkat hor, Hamditzea eta beraz harremanetan enpresa horien orientale juntatzea eta atzeman dezaten bakotchak belen abantailak bakotchak atzeman dezan pizkat ere multzo hau hamdiradin eta bistan beren kompetentzia ere azkar dadin. Nan faxua behikik shaftu da, sex sexek akikoduna faxuak xusena e, ganbara ganbara hortan azkenean e, lankidetza oraindik sabal da e, eskaintzak gehiago on afaroak balitu bere bere eskumenak eta bere aldeonak industria ere bada hor Iruniako sokuan askitjo gogorra eta eskiteo uh, teknika handikoa, eh, badakigu uh, Volkswagen imprensak eta autatu dutela behaz Nafarra. Nafarrak edo badu esku uh, doain bat edo badu uh, alde hon bat edo uh, delako uh, agroalimenter Ba uh, eh, badakigu ego Nafarra dela egiazko badatze bat hor, uh, badala hor zer egin eta zer ikus, natura badal handizki, erre jarra Agro turismoa edo hor posibera da gauza ega eta ere bara parekotasun nakitxoa handia basenabarraekin, barekin osaketa bat bara egiteko ere agemetan turismoetan kulturan ere. Eta biztanda ere hoxaxuna, hoxaxuna ere zentro bat bada Iruñan eta hor iasko uh, goymaileko ere laboratorioak bat dida. Beaz uh, segurik hor hoxaxun uh, klosteretan uh, chartuko da eta agroalimentaer klosteretan chartuko da ere nafarra tzeko burkiitutu geroari begira biak zen dirajonnkak e hiru elluk jaaldean arteko uh, lankideza horurtan biak edo geroari begiraz egin beharko da zer landu beharko da. Bon, lehenik gure ispietuetan eta gure gogoetan. Euh, euh... Gauzak ireki ez dizagun ez de ukan uh, lipoul sarak gude, uh, gude trabatzeko, eh? be asko ideki dudar bate berda ukan muga oportuniteak oportunidadak hartu uh, Aipatua izan da edo formakuntza, formakuntzari buruz badaz zer egin, zenta erialde bakotsak badu bere modeloa eta bere bere uh, libertatea batzu gertzeak bain dogeiago, eh, hori barakigu. Bain dan, uh, bon, joratu uh, behar dira bedaz uh, oportunitea guziak, bada zer eta gu uh, bihartean uh, segituko du uh, eta bere indarraekin eta bere motivazionarekin gero dako.